Nădejdea. Cristos în voi, nădejdea slavei. Colosen, capitolul 1, versetul 27. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea. Roman, capitolul 15, versetul 13. Prin mângâierea pe care o dau scripturile să aveți nădejde. Roman, capitolul 15, versetul 4. Nădejdea este sufletul bucuriei. Nădejdea este ancora sufletului. Nădejdea este inima îndrăznelii. Nădejdea este viața și puterea oricărei lucrări și lupte. Nădejdea este viața și bucuria muncii, este puterea și răsplata luptei. Nădejdea este lumină și ea locuiește numai în fiii luminii. Nădește este raza care încălzește inima în mijlocul iernii încercărilor. Nădejdea este temelia bucuriei. Numai cel plin de nădejde se bucură cu adevărat de lucrurile credinței. Nădejdea se hrănește cu făgăduințele lui Dumnezeu. Nădejdea în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu este unul din semnele celui născut din nou. Nădejdea întemeiată pe credința adevărului este puterea care înalță sufletul pe treptele desăvârșirii, în sfințenie și în dragoste. Fără mărturisirea nădejdii nu este cu putință viață normală în Hristos. Credința și dragostea au la temelie nădejdea. Cine are nădejde poate umbla prin credință și poate iubi cele nădăjduide. Ceea ce este ancora pentru vapoare sau corăbii, adică le statornicește, într-un anumit loc pe mare sau în porturi, pentru ca să nu fie duse de valuri și vânturi, aceea este nădejdea pentru sufletul omului. Încrederea și nădejdea în Dumnezeu sunt ancora sufletului și aceasta ancora îl ține statornic și neclintit deasupra valurilor înfuriate. Cea mai puternică dovadă a nădejdii este pacea în mijlocul încercărilor. Ca să nu cădem de oboseală pe calea credinței, trebuie să fim tari în nădejde. Cele mai multe căderi de la credință vin din pricina pierderii nădejdii. Detemelia nădejdii atârnă toată casa vieții noastre. O credință vie dă naștere la o nădejde vie, iar a vie umple inima de pace. a crește pe tulpina unei credințe tari. Sfințenia vieții este strâns legată de nădejdea în Dumnezeu și în făgăduințele sale. mai nădejdea în cele viitoare răpește eu lui vechi din omul credincios scaunul pe care vrea să domnească în prezent. Cine este robit de lucrurile vieții pământești nu poate să se îngrijească de omul din lăuntru și nu se poate bucura în nădejdea vieții viitoare. După cum corabia fără ancoră nu se poate opri în port, ci este dusă de valuri, tot așa sufletul nu se poate opri în portul păcii, al bucuriei și al luminii fără nădejde. Nădejde izvorăște din credința cea dreaptă și ea dă stabilitate sufletului. Suferința verifică nu numai credința, ci și nădejdea. Nădejdea înșelătoare se topește în focul suferinței. Numai cine are nădejde vie în făgăduințele lui Dumnezeu pentru viitor, trește ca străin pe pământ și se potobește zilnic cu virtuțile sfinte. Adevărata nădejde în Dumnezeu se vede din faptul că omul care o are se îngrijește mai întâi de partea lăuntrică. Nădejde fără credință nu-i cu putință. Când nu mai ai ce să nădășduiești, nici lupta, nici lucrarea nu-și mai au rost. Totul e mort. Orice lucrare fără nădejde este sortită în frângerii. Numai nădejdea dă îndrăzneală și avânt în lucrare și în luptă. Făgăduințele lui Dumnezeu de viitor sunt realități prezente pentru credință și nădejde. Copiii lui Dumnezeu sunt copiii credinței și ai nădejdii. Ei privesc dincolo de munții necazurilor și ai morții și se bucură de priveliștea minunată a pașiștilor vieții fericite din împărăția lui Dumnezeu. de adevărată și are rădăcina în credință, iar credința adevărată este zidită pe Dumnezeu, stânca veacurilor. Nădejde fără Dumnezeul izbăvirii nu-i cu putință. E ca și cum te-ai duce iarna să culegi fructe din grădină. Mlădița din fiptă în ogorul dumnezeirii, prinde rădăcină și aduce roada mântuirii. Orice de care nu se rează mă pe adevăr, este o nădejde înșelătoare, este o nălugă. Și vai câți oameni alergă după năluci! Dacă la capătul drumului mungii și al luptei nu așteaptă nădejdea, zadarnic este toată truda. Nădejdea? Naște nădejde. Credința adevărată are o nădejde adevărată, unde pătrunde deznădejdea, credința și dragostea fug. Nădejdea în făgăduințele viitoare ale lui Dumnezeu își are viața și împlinirea în trăirea prezentului. Fără temelia credinței nu se poate zidi casa nădejdi. Credința vie și fierbinte în făgăduințele lui Dumnezeu naște o nădejde vie și statornică. Dacă păstrăm nădejdea, și ea ne va păstra pe noi. Numai cine este adevăr în nădejde se poate bucura de făgăduințele lui Dumnezeu. Nădejdea în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu împinge sufletul credincios spre curăție și veghere. Când ne mărturisim nădejdea, lăudăm pe Dumnezeu și încurajăm pe frați. Nădejdea noastră va deveni și mai mult a noastră prin faptul că am declarat-o față de martori. Nădejdea este temelia existenței. A trăi fără nădejde înseamnă axfisierea sufletească a omului. În trenul speranței plătești când cobori. Diocei de la Tâmple vestesc primăvara unei alte vieți. Nepăsarea. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsător față de o mântuire așa de mare? Evrei, capitolul 2, versetul 3. Nepăsarea este desăvârșirea lucrării păcatului într-o inimă, este suma păcatelor, este păcatul păcatului. Nepăsarea și necredința robesc sufletele și le țin departe de mântuirea lui Dumnezeu. Nepăsarea este mai vinovată decât necredința. Ea este ca o apă liniștită între două maluri înalte. Nu are nici bucuria credinței, nici lupta sufletească a necredinței. Nepăsarea rupe puntea pe care trebuie să se apropie Dumnezeu de o inimă. Păcatul nepăsării atârnă mai greu în cântarul lui Dumnezeu decât toate păcatele naturale ale firii omenești. Nepăsarea față de cele duhovnicești se încuibă în viață numai atunci când lumea cu duhul ei, cu frământările ei, te-a Nepăsarea celor care odinioară alergau pe calea credinței naște întrebări la care e greu de răspuns. Nepăsarea nu-și poate găsi loc în viața celui care alimentează necurmat focul dragostei de pe altarul credinței. Oaspeții Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii primiau au găzduit fără să știe pe îngeri. Evrei, capitolul 13, versetul 2 Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. 1 Petru, capitolul 4, versetul 9 Ajutați peți sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Roman, capitolul 12, versetul 13 Primirea de oaspeți este dragoste materializată. Primirea de oaspeți este o dovadă puternică a lucrării lui Dumnezeu într-un suflet. Cine primește oaspeți, primește pe Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui Hristos trebuie să fie ca Hristos. El nascos pe nimeni afară. Inima care a primit pe cel ce a primit pe toți străinii, Domnul Isus, dându-și viața pentru ei, nu poate fi nepăsătoare când un străin îi cere adăpost. Primirea de oastezi ne învață de săvârșit marea lecție a dragostei. Noi care cu toată nevrednicia noastră am fost primiți cu toată dragostea în casa lui Dumnezeu, nu vom închide ușa străinului și celor lipsiți.